Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина четверта, розділ 36. Джек і Річард йдуть на війну. Один. Цього вечора заграва стала ширшою. Наближення до океану розмивало пейзаж. Трохи краси поменшало. Джек зупинив потяг на вершині пагорба неокресленої форми і знову пішов до платформи. Він лазив там майже годину. Похмурі кольори неба зблякли, і на сході з'явився молодик. І приніс шість ящиків, на яких було написано «Лінзи». «Відкрий їх», – сказав він Річарду. «Перелічи, тебе призначено охоронником лінз». «Чудово», – втомленим голосом промовив Річард. «Я знав, що не просто так здобував освіту». Джек знову повернувся на платформу і заходився піднімати кришку одного з ящиків із позначкою «Деталі». Раптом звідки із пітьми пролунав грубий, охриплий крик, після чого хтось заволав від болю. «Джеку! Джеку, ти там?» «Так», – відповів Джек. Він вирішив, що це дуже тупо – перекрикуватися між собою, наче пралі через паркан, але, зважаючи на голос Річарда, той був на межі жаху. «Ти скоро повернешся!» «Стій, де стоїш!» – крикнув Джек, активніше працюючи цівкою узі. Вони вже виїжджали із заклятих земель, але Джеку все одно не хотів затримуватися на стоянці. Простіше було б перенести ящик зі зброєю до кабіни потяга, але він був занадто важким. «Це мої узі. Вони не важкі!» – подумав Джек і загиготів у пітьмі. «Джеку!» залунав пронизливо високий голос Річарда. «Не гарячкуй, друзяко!» «Не називай мене друзякою!» Заскрипіли цвяхи, і кришка ящика достатньо піднялася, щоб Джек зміг відкинути її. Хлопчик схопив два змащених мастилом автомати і вже повертався, коли помітив іще один ящик. Той був завбільшки з коробку з-під переносного телевізора. Раніше він був під брезентом. Джеку у прозорому сяйві місяця швидко пронісся дахом вагона, відчуваючи, як свіжий вітер обвіває його обличчя. Чистота, жодного гнилого смороду, жодного розкладання, тільки свіжа волога і стійкий аромат солі. «Що ти там робив?» – заходився лаятись Річард. «Джеку, у нас є зброя, і в нас є набої. Навіщо ти поліз туди набирати ще? Поки ти там вештався, щось могло залізти сюди». «Нам потрібно більше автоматів, бо вони мають схильність перегріватися», – відповів Джек. «Більше куль потрібно, бо нам доведеться багато стріляти». «Я також, як бачиш, дивлюся телевізор». Джек знову поглянув у бік вантажної платформи. Йому хотілося подивитися, що в тій квадратній коробці. Річард схопив Джека. Переляк обернув його руку на пташину лапу з кігтями. «Річард, все буде гаразд». «Щось могло схопити тебе!» Я гадаю, ми вже майже виїхали із заклятих земель. «Щось могло схопити мене! Не залишай мене самого!» Річард залився сльозами. Він не відвернувся від Джека, навіть не затулив обличчя руками. Просто стояв там зі скривленим лицем, а очі сповнювалися сльозами. Надзвичайно беззахисний перед Джеком тієї миті. Джек обняв друга і притиснув до себе. «Як щось схопить тебе і вб'є, що станеться зі мною?» – хлюпав носом Річард. «Як я виберуся із цього місця?» «Не знаю», – подумав Джек. «Справді, не знаю». Два. Зрештою, останню вилазку на склад зброї на вантажній платформі Річард здійснив разом із Джеком. Це означало, що йому треба було допомагати підніматися драбиною, підтримувати на даху вагона і обережно тримати його, коли спускався. Він скидався на кульгаву бабку, яку переводять через вулицю. Раціональний Річард відновив розумову активність, але його фізичний стан погіршився. Хоч крізь дошки і сочилося якесь мастило, на квадратній коробці було написано «фрукти», і Джек, розпакувавши її, зрозумів, що це не така вже й неправда. Ящик був забитий лимонами, тими, що вибухають. «Свята Ханна!» – прошепотів Річард. «Ким би вона не була, – погодився Джек. – Допоможи мені. Здається, кожен із нас може сховати під сорочку штук п'ять чи шість». «Навіщо тобі весь цей арсенал?» – спитав Річард. «Ти що, збираєшся битися з цілою армією?» «Еге ж, якось так». 3. Коли вони з Джеком поверталися дахом вагона, Річард поглянув на небо, і за хвилину знесилився. Хлопчик похитнувся, і Джекові довелося схопити його, щоб він не впав. Річард збагнув, що бачить сузір'я, яких немає ні над південною, ні над північною півкулею. Над ними сяяли чужі зорі, але вони утворювали візерунки і десь у цьому невідомому, неймовірному світі Моряки могли орієнтуватися за ними. Саме ця думка відкрила перед Річардом правду про цей світ. Правда завдала остаточного, цілковитого удару. Потім звідкись здалеку його покликав голос Джека. «Аго, Річі, Джейсоне, ти мало не впав вниз!» Джек сунув вважіль уперед, вдавлюючи до краю акселератор, і величезний промінь зброї Моргана з Оріса знову пройшовся коліями. Джек зіркнув на підлогу кабіни. Чотири узі, майже двадцять по десять у кожній купок із магазинами і десять ручних гранат із чеками, що нагадували кільця на певних банках. «Якщо цього нам забракне, – сказав Джек, – про решту можемо забути». «На що ти чекаєш, Джеку?» Джек лише похитав головою. «Ти, мабуть, вважаєш, що я справжній осел? – спитав Річард. Джек посміхнувся. Завжди вважав, друзяко. Не називай мене друзякою. Друзяка, друзяка, друзяка. Цього разу старий жарт викликав маленьку усмішку. Невелику. До того ж, осміх підкреслив на бряклій пухері навколо Річардового рота. Але щось це вже краще, ніж нічого. «З тобою нічого не трапиться, якщо я трохи подрімаю». Річард відсунув магазини вбік і вмостився у куточку кабіни, накрившись Джековим серапе. «Усі ці підйоми та спуски, гадаю, я по-справжньому, захворів, бо почуваюся цілком виснаженим». «Зі мною все буде гаразд», – відповів Джек. «У нього і справді відкрилося друге дихання. Він відчував, що скоро воно йому знадобиться». «Я відчуваю запах океану», – промовив Річард. І в його голосі Джек чув дивовижне поєднання любові та відрази, ностальгії та жаху. Очі хлопчика заплющилися. Джек натиснув акселератор до краю. Ще ніколи Джек не відчував так явно, що фінал, хоча б якийсь, уже близько. Чотири Останні зловісні та сповнені негараздів рудементи заклятих земель зникли ще до того, як розтанув місяць. Знову з'явилися поля зі злаками. Тут колоски були грубішими, ніж в Елліс-Бріксі, але вони все одно випромінювали чистоту і здоров'я. Джек почув неголосні пташині крики. Схоже, то були чайки. Невимовно самотні крики посеред безкраїх полів, що повнилися легким ароматом фруктів і стійким запахом. Морської солі, після півночі потяг мчав крізь ряди дерев, здебільшого переважали хвойні, і сосновий запах змішувався із солоним присмаком, що витав у повітрі, немовби зміцнюючи зв'язок між місцем, куди вони їхали, та місцем звідки приїхали. Джек та його мати ніколи подовгу не відвідували північну Каліфорнію можливо, через те, що там проводив кожну свою відпустку слоут. Але хлопчик пам'ятав, як Лілі розповідали йому, що землі навколо Мендосіно і Саусоліто були дуже схожими на Нову Англію, включно із сільничками і кейп-кодом. Кіностудії, коли їм потрібен був новоанглійський пейзаж, не мандрували через усю країну, а просто їхали туди. Більшість глядачів ніколи не помічали підміну. То ось як воно має бути. Якимось дивним чином я повертаюся туди... «Звідки почав?» «Річард, ти що, збираєшся битися з цілою армією?» Він радив, що Річард заснув, і йому не довелося відповідати на це запитання, принаймні поки що. «Андерс, диявольські механізми для поганих вовків віднести в чорний готель!» Диявольськими механізмами виявилися пістолети-кулемети УЗІ, пластид і гранати. Диявольські механізми є, погані вовки відсутні. Товарний вагон тим не менш порожній, і Джек вирішив, що цей факт неймовірно переконливий. «Ось тобі історія, друже річі, і я дуже радий з того, що ти спиш, і я не повинен її тобі розповідати. Морган знає, що я наближаюся, і він планує вечірку сюрприз. Тільки з торта замість голих дівчат вистрибнуть вовкулаки і в них замість подарунків будуть пістолети-кулемети УЗІ та гранати. «Що ж, ми, так би мовити, украли їхній потяг, і вже на 10 чи 12 годин випереджаємо графік, але якщо ми прибудемо у табір, де буде повно вовків, що чекають на територіальний чух, -чух а я гадаю, що саме це вони й роблять, нам доведеться бути максимально несподіваними». Джек провів рукою по обличчю. Простіше буде зупинити потяг на значній відстані від табору Моргана і зробити велике коло навколо нього. Простіше, а ще безпечніше. Але тоді речі, погані вовки нікуди не зникнуть, розумієш? Джек поглянув на арсенал на підлозі кабіни і поцікавився в себе самого. Чи дійсно він планує здійснити рейд командос на вовчі загони Моргана? Круті командос. Старий добрий Джек Сойер, король волоцюг посудомийників і його кревний друзяк-акоматозник Річард. Джек хотів знати, а він часом не збожеволів? Напевно, що так, бо саме це він і планував. Вони точно цього не очікуватимуть. І це було забагато. Забагато, чорт забирай, забагато. Джека відшмагали, вовка вбили. Вони знищили школу Річарда і значну частину його психічного здоров'я. І, наскільки Джек знав, Морган Слоуд повернувся в Нью-Гемпшир, щоб діймати його матір. Божевілля це чи ні, а час розплати настав. Джек нахилився, підняв один із заряджених узі, поклав його на коліна. Потяг котився рейками, а запах солі сильнішав. Упродовж коротких ранкових годин Джек трохи поспав, притулившись до важеля. Йому, напевно, б не сподобалося, що дехто називав цей прилад «батогом мерця». Щойно зійшло сонце, Річард розбудив його. «Там щось попереду». Перш ніж глянути вперед, Джек зиркнув на Річарда. Він мав надію, що за денного освітлення Річард матиме кращий вигляд, але навіть косметичний ефект світанку – не міг приховати річардову хворобу. Світло нового дня змінило відтінок його шкіри із сірого на жовтий, от і все. Агов потягу! Привіт тобі, великий довбаний потягу. Гортанний крик більше нагадував звірине ревіння. Джек знову поглянув уперед. Вони наближалися до вузького маленького доту. Поряд із ним стояв вовк, але будь-яка схожість із Джековим вовком. Обмежувалася палаючими помаранчевими очима. Голова цього вовка видавалася неймовірно пласкою, наче яка зіганська рука зрізала верхівку черепа. Морда виступала над нижньою щелепою, як брила, що хитається над урвищем. Навіть теперішня здивована радість не могла приховати хворої звіриної тупості перевертня. З його щік звисали кіски. На лобі був шрам у вигляді літери X. Вовк носив щось схоже на уніформу найманця, чи принаймні він вважав, що форма повинна мати такий вигляд. Мішкуваті зелені штани прикривали чорні черевики, носаки яких відрізали, щоби вовк міг висовувати свої волохаті пазуристі лапи. «Потяг!» – прогарчав, а може і прогавкав він, коли ешелон наблизився до нього на відстань у 50 ярдів. Вовкулака почав підстрибувати, шкірячись як дикун. Він клацав пальцями, мов кеб-коловий. Слина огидними шматками летіла з його щелеп. «Потяг! Потяг! Довбаний потяг! Просто тут і просто зараз!» Паща його розчахнулася у величезній загрозливій посмішці, демонструючи безліч зламаних жовтих ікол. «Ви, хлопці, раненько, бляха-муха, гаразд, гаразд!» «Джеку, хто це?» – спитав Річард. Його рука в страху схопила Джека за плече, але голос як не дивно звучав доволі рівно. Це один із Морганових вовків. Ось ти й вимовив його ім'я Критине. Але зараз не було часу перейматися цим. Вони вже майже під'їхали до Доту, і вовк, вочевидь, збирався стрибнути до них. Джек спостерігав, як він недоладно підстрибує в своїх обрізаних черевиках. Вовк мав ніж, причеплений до шкіряного паска, що висів на голих грудях, як патронтаж. Вогнепальної зброї в нього не було. Джек перемкнув узі на стрільбу одиночними патронами. «Морган? Хто такий Морган? Який ще Морган?» «Не зараз», – відповів Джек. Усю свою увагу хлопчик зосередив на одній мішені – Вовкові. Він сконструював для нього велику пластмасову посмішку – опустивши автомат так, щоб його не було помітно. «Потяг Андерса! Все, бляха, добре! Тут і зараз!» Ручка, схожа на велику клямру, стирчала з правого боку локомотива над широкою підніжкою. Скажено посміхаючись і бризкаючи слиною на власне підборіддя, вочевидь божевільний, вовк схопився за ручку і легко заскочив на локомотив. «Аго! А де старий? Вовк, де?» Джек звів УЗІ і вистрілив вовку в ліве око. Люте помаранчеве сяйво згасло наче полум'я свічки від сильного вітру. Перевертень, схожий на людину, що робить дуже невдалий стрибок у воду, впав назад з підніжки. Він з гуркотом повалився на землю. Джеку, Річард повернув його до себе. Він виглядав не менш божевільним, ніж вовк, хіба що його обличчя було викривлене жахом, а не радістю. Ти мав на увазі мого батька? «Мій батько якось до цього причетний?» «Річарде, ти мені повіриш?» «Так, але...» «Тоді облишмо це. Облишмо. Зараз це не на часі. Але...» «Візьми автомат». «Джеку!» «Річарде, візьми автомат». Річард нахилився і підняв узі. «Ненавиджу зброю», – вкотре повторив він. «Ага, знаю». Мені вона теж не надто до смаку, друже річі, але настав час відплати. 6. Тепер потяг наближався до високого частоколу. З-за нього долітали бурмотіння та крики, бадьорі вигуки, мірне плескання, ритмічне гупання ніг у черевиках. Інші звуки було важче ідентифікувати, але вони підказали Джекові, що там відбуваються військові тренування. Відстань від доту до частоколу становила півмилі, і Джек сумнівався, що за гамором хтось почув його постріл. Електричний потяг рухався майже тихо, вони досі могли розраховувати на ефект несподіванки, рейки зникали під зачиненими двостулковими воротами у дерев'яній стіні. Джек бачив, як світло пробивається крізь щілини у грубо обтесаних колодах. «Джеку, тобі краще зменшити швидкість!» До воріт залишалося не більше, ніж 150 ярдів. За ними гули голоси. «Кругом! Газ! Два! Три! Чотири! Кругом!» Джек знову подумав про звіролюдей Велса і здригнувся. Не вийде, друзяко, ми виламаємо ворота. Ти якраз встигнеш проспівати рибне привітання. Джеку, ти збожеволів. Я знаю. Сотня ярдів, батареї гуготіли. Блакитна іскра шипіла і стрибала в різнобіч. З обох боків від них тягнулася гола земля. Ніякої пшениці, подумав Джек. Якби Нойль Ковард написав п'єсу про Моргана Слоута, Гадаю, він назвав би її зогнила душа. «Джеку, а раптом цей маленький паршивий потяг зійде з рейок». «Що ж, гадаю, це можливо», – промовив Джек. «А що, як він виламає ворота, а там рейки просто закінчаться?» «Тоді він перекинеться на нас, чи не так?» «П'ятдесят ярдів». «Джеку, ти що, справді втратив здоровий глуст?» «Напевно, так. Річарди, зніми свій автомат із запобіжника». Річард послухався. Гуркіт, бурчання, крокування людей, скрипіння шкіри, крики – нелюдський волаючий регіт, від якого Річард зіщулився. А тоді Джек помітив в очах друга цілковиту рішучість, що змусила його гордо посміхнутися. «Він битиметься зі мною. Старий добрий раціональний Річард чи ні, але він дійсно битиметься зі мною». 25 ярдів. Крики, верески, накази і жахливий зміяний крик Гру. Від якого волосся на потилиці Джека стало дибке. Якщо ми звідси виберемося, сказав Джек, я куплю тобі чілі дог удейрі квіні. Я зараз блювану. прокричав Джек і дивовижно зареготав. Цієї миті нездорова жовтизна, начебто трохи зійшла з його обличчя. П'ять ярдів! Ворота з довгих колод виглядали міцними, так, дуже міцними, і Джек устиг подумати, що, можливо, він припустився неймовірно жахливої помилки. «Пригнися, друзяко! Не називай мене дру...» Потяг врізався в дерев'яні ворота, кидаючи хлопчиків уперед. Сім Брама і справді була доволі міцною, і зсередини її ще й підперли двома товстими балками. Потяг Моргана не був достатньо потужним, крім того, після тривалої мандрівки через закляті землі батареї майже сіли. Зіткнення легко могло скинути його з рейок, і Джек із Річардом загинули б, але ворота мали ахілесову п'яту. Нові петлі, виготовлені згідно із сучасними американськими технологіями, хоч і замовили, але ще не доправили. А старі залізні петлі розламалися, коли локомотив врізався в браму. Потяг укотився в табір на швидкості 25 миль за годину, штовхаючи перед собою зірвану браму. По периметру частоколу ішла смуга перешкод, і ворота працювали як снігоочисник, змітали з дороги тимчасові дерев'яні конструкції, розвертали їх, скручували і перемелювали на друзки. Вони збили і вовка, що долав штрафне коло, його ноги зникли під основою воріт, їх відрізало разом із фірмовими черевиками та всім іншим. Із криками й гарчанням вовк почав змінюватися. Він дряпався воротами вгору, чіпляючись кігтями, що дуже швидко росли й гострішали, скидаючись на кішки монтажників. Потяг просунувся на сорок футів у середину табору. Дивовижно, але вовк уже майже видерся на самий верх, коли Джек перевів важіль на нейтральну позицію. Потяг зупинився. Ворота упали, здіймаючи хмари пилу і розчавлюючи вовка даху під собою. А на відірваних ногах, що опинилися під потягом, ще кілька хвилин росло волосся. Ситуація всередині табору була кращою, ніж Джек наважувався уявляти. Тут, як у будь-яких інших військових таборах, вочевидь, прокидалися рано, і більшість солдатів перебуває на дворі, споживаючи дивне меню із муштри і фізичних вправ. «Праворуч!» – крикнув Джек. «Що?» – закричав у відповідь Річард. Джек роззявив рота і заволав. «За дядька Томі Вудбайна, збитого на вулиці. За невідомого візника, забитого батогом на смерть на багнистому подвір'ї. За Ферда Дженклова. За Вовка, убитого в гидотному кабінеті сонячного Гарднера. За його матір». Але понад усе, як виявилося, за королеву Лауру Делосіан, котра також була його матір'ю, і за злочини, скоєні на територіях. Це кричав Джейсон, і голос його нагадував грім. Порвемо їх, — заревів Джек Соєр Джейсон Делосіан і відкрив вогонь по лівій частині табору.